Kapittel 8 Og Benjamin blev far til Bela, hans førsteføtte, Aspel, den andre, og Akra, den tredje, Noka, den fjerde, og Rafa, den femte. Og Bela fikk sønner, Adar og Gera og Abihud, og Abishua og Naaman og Akua og Gera og Shefufan og Huram. Og dette var Ehud sønner. Dette var overhodene for de forfedres hus som hørte til innbyggerne i Geba, og de gikk i gang med å føre dem i han flyktighet til Manahat. Og Naaman og Akia og Gera, det var han som førte dem i han flyktighet, og han blev far til Usa og Akehud. Og Shaharajim blev far til barn i Moabs område etter at han hadde sendt dem bort. Hushim og Baara var hans søstrur. Og ved sin hustru Hodesh ble han far til Jobab, og Sibia, og Mesha, og Malkam, og Jehus, og Saka, og Mirma. Dette var hans sønner, overhoder for forfedres hus. Og ved Husim ble han far til Abitub og Elpal. Og Elpal sønner var Eber, og Misham, og Shemed, som byggde Ono og Lod med tilhørende småbyr, og Beria og Shema. De var overhoder for de förfädershus som hørte till inbyggarna i Ayalon. Det var disse som jaget bort inbyggarna i Gat. Och så var det Ajo, Shashak och Jeremoth, och Sebadja och Arad och Eder, och Mikael och Girsha och Joha, Berias söner. Och Zebadiah och Meshullam och Hiski och Heber och Gishmerai och Islia och Jobab, Elpal söner. O Jakim, og Sikri, og Sabdi, og Elienai, og Silletai, og Eliel, og adaja og Beraya, og Shimrat. Shimri sønner. O Ispan, og Eber, og Eliel, og Abdon, og Sikri, og Hanan, og Hanania, og Elam, og Antotia, og Giftea, og Penuel. Sjarsak sønner. Og Shamserai, og Shaharia, og Atalja og Jaresha, og Elia og Sikri, Jerohams sønner. De var overhoder for forfedres hus, etter deres etterkommere, overhoder. Det var disse som bodde i Jerusalem. Og i Gibeon bodde Gibeons far Jeiel, og hans søsters navn var Maaka. Og hans sønn, den førsteføtte, var Abdon, og Sur, og Kish, og Baal, og Nadab, og Gedor, og Ajo, og Seker. Og Mikloth ble fart til Shimea. Og det var disse som bodde midt imot sine brødre i Jerusalem, sammen med brødre av seg. Og Ner ble fartel til Kish, og Kish ble far til Saul, og Saul ble far til Jonathan, og Malkishua, og Abinadab, og Eshbal. Og Jonathans sønn var Meribal, og Meribal ble fartel Mika, og Mika sønner var Piton, og Melek, og Tarea, og Akas. Og Akas ble fartel til Jehoada, og Jehoada blev fartel til Alemet og Asmavet og Simri. Og Simri blev fartel til Mosa. Og Mosa blev far Bina, hans sønn Rafa, hans sønn Eliasa, hans sønn Asel. Og Asel hadde seks sønner, og dette var navnene deres. Asrikam, Bokeru og Ismail, og Sharia og Obadia og Hanan. Alle disse var Asils sønner. Og hans bror Eshek sønner var Ulam, hans førsteføtte, Jehus, den andre, og Elifelet, den tredje. Og Ulam sønner ble tappre veldige menn som spente buen och hade mange sønner og sønnesønner, hundre og Alle disse var av Benjamins sønner.